Frank Mina vänner. Det var ganska länge Ja, vi gör lite mikrofontester, lite test av mikrofoner så ska vi lyssna lite grann hur det låter. Lite mer mikrofontest här på tvåans mikrofon idag. Ska vi höra lite grann hur det låter. Vänta, Vänta lite grann. Ja, det låter ju rätt så bra.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 15 november Inte december Nej då, det är den 15 november 2014 2014, 11:15 Och vi har ju en livesändning här då varje lördag Jag återkommer strax, ska jag lyssna lite grann hur det låter Ja, det låter ju bra. 15 november 2014, Sverigekanalen Svebradio, live varje lördag från klockan 16.00. Varje lördag från 16.00. Ansvarig utgiver Gunnar Andersson här uppe i Sydöstra Dalarna. 15 november 2014 och inspelningar pågår här, ja. Förra lördagen fick jag ingen inspelning till att ha rådde i Frekventa så att jag ska se till att få en manuell inspelning där. Även om det blir dubbla, eller kanske till och med tre inspelningar så måste det bli... Ja. Så vi kör live varje lördag från 16.00 och det går till exempel bra att gå in på sverigekanalen.com Nu över 16 16.000 besökare. Oktober var nytt rekord också, över 6 6.000 besökare enbart i oktober. Sverigekanalen.com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 Det var ju ett grå, grå Järnvägen gick precis utanför kyrkogården där. Korsade 2,70. Ja, den korsade väg, solhemsvägen också. Upp till det här klocktornet också. Minneslunden som är där uppe. En del gravstenar är väldigt slitna också. Man kan ju knappt se, eller inte alls se, vad det står ens på dem. Så finns en minneslund. Klocktornet där uppe. Utan man kan öppna de där luckorna och få lite utsikt. Man kan se ut över, man är i långspin så ser man faktiskt klocktornet från långspin. Det ligger högt beläget. Tvåhans mikrofon låter lite bättre än uh, studiemikrofonen. Slipper ju brummet, ju limbär också ett brum på sin mikrofon. Och lite färska uppgifter också på kanal 1 här och uh på Facebook har Sverigeknall en helt egen Facebook-sida. Den är helt ny, va? Så jag har inte hunnit med någonting där. Eh, Korturl.com-fb Korturl.com-fb Måste ha konto också på Facebook där. Men där kan ni ju kommentera och så. Chatboxen.tk kan ni gå in och se vilka kanaler som är igång här. Och vi har ju B-datorn igång också, då. Kanal...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 Efter, efter, det, från det, efter, efter november och från och med december så har vi inga sändningar kvar på Stockholms radio. Officiellt är det ju sändningsuppehåll för vi behåller ju ett sändningstillstånd. Och vi har haft över 26 år och eh, på Facebook kan man faktiskt hitta lite gamla arbetskamrater också där. Per strid till exempel. Han var både tågreparatör och radiolocks på Stockholmscentral central och han var ju från Avästa och han flyttade tillbaka till Avästa och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 Så säger söderut. Det beror ju lite grann på var, var, var de har sin hemort också. De planerar ju turerna med, med hänsyn till var, var man bor någonstans. Han är placerad i Borlänge men han bor alltså i Avestakrylbo. Han hittar honom på Anna Parden till exempel. Hittar jag. Hon jobbar på kontor i Hagalunds depån där för Euromaint. Hon var ju tidigare, tidigare arbetsledare för stedningen på SJ Gamla.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 Men inte gamla statens järnvägar utan det, det nya då, som blev SIAB. Och främst ute i Lund depån där. Jag jobbade jag i maj 2005 på nätterna främst med Storsteding med dammsugning och grejer. Man gör tågen fina. 15-16 tåg skulle avverkas där. Det tog en timme att ta reda på var tågen stod någonstans. För de hamnar nämligen på olika spår. När de kommer på kvällen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 så att... Uh, det var, allting var ju blött och Sopsäckar och handskarna var ju blöta och kläder var blöta. Allting var blött. Droppar och rann om allting. Och stora transporthissar också. Man uh, kör in truckar och grejer där. Riktigt stora transporthissar då. Så man hoppas att de inte skulle få något tekniskt fel. X2000-tågen står ju också i en speciell X2000-hall. De som inte står ute och... Uh,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 jag öppnade ju åt fel håll en gång. Det var ju bara luft så att säga. Det fanns ingen steg där. Och sen är det lite speciellt också på nätterna där. Ja, att det var... Eh, speciell... Tågen var ju kopplad till värmeposter var det väl då ja. var ju nedtagen. Och ingen ventilation igång och sånt. Det var ju dålig luft då. Det var ju avstängda tågen för... inte på och teknikerna skulle behöva undersöka eller laga tekniska fel.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 elkabeln till dammsugan och koppla in ett annat uttag efter ett tag så fick man göra samma procedur. men i alla fall det var en arbetsledare som klagade på att de inte hade dammsugit eh, restaurangvagnen men så det fanns ingen ström i kontakten där och eh, kabeln räckte inte från närmsta strömuttag från någon annan vagn då även när jag prova, det räckte inte fram så att Restaurangvagnen hade ingen eluttag. Och närmsta eluttag från, från bägge håll. Det räckte inte fram på något visst. De var visserligen lång men inte tillräckligt lång. De har haft några förlängningskabel. Jag hade problem också med helsenorna där. Haltade och så. År 2005 jag jobbade i Hagalund. Bara fyra veckor. Men Mer minst i alla fall då. På dagtid hade vi specialuppdrag också. Högsta chefen kom. Vi höll ju på där.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 men sen finns ju gränser också. Är det väldigt hårt nedsmuts så alltså finns det ingen chans i världen att gnugga bort det helt enkelt. Det måste kanske bytas hela väggpaneler då. Det beror på hur, hur ingrot smutsen är. Men vi hade ju specialmedel och handskar och, och sådana här saker för att skydda oss mot stark, fretande starka medel som skulle sitta ett tag innan man gnugg, började gnugga bort. Ja, vänta lite grann.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 Ibland är jag inte med. Men nu kan man ju få besked i alla fall då. Kanal 1 på 30 dagar har 15 891 minuter va. 18 länder. Och på 14 dagar har man lyssnat 736 gånger. Vad står det? 14 dagar. 545 lyssnare från 14 länder. Man har lyssnat 8 697 minuter. På 7 dagar har man lyssnat 3 517 minuter. Och.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 Det, det, här, det är knappt någon sol alltså Solen visas ju inte Och det blir bara mörkare och mörkare Och kortare och kortare dagar Innan det så småningom vänder Och solen visar sig nästan ingenting nu Så det är så här grå, gråveder och blött Det är det ju Där gick upp till Rällingsberg Och ända upp till ågruvan Sjögruvan och myrgruvan Så var det gruvhål ute på fältet det lades ner i början på 30-talet men spåren låg kvar till början på 50-talet och det var en gruvarbetare både män och kvinnor som jobbade där över hundra stycken. En som då småningom avled också på i transport till farlig lasarett via Byvalda Storvik men han, han ville aldrig fram till farlig lasarett han ramlade ner i gruvhålet där.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 där är det idag fyrkantiga betongfundament, där har, där har det varit. Och St Steninge slott hade vi också en gång där när jag spelade in någon Gunnar mikrofon tror jag. Så var det en betonggrund. Där hade det gatet rör också, troligtvis med gasledning tror jag till något kök. Alltså Själva, själva husgrunden var kvar.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 Och det ska ju då, Steningeslottspark heter det, ska ju byggas då hundratals med blandade bostäder. Och tydligen ska man bebygga en åker med hus. inte om, om, om en leråker är en bra grund för att bygga hus på faktiskt. Om man ska riva också ett ödehus där. Per Tåbe ju exempelvis, ja han ägde ju ett slott också där, ska vi se, utmed vägen tror jag. Men han har sålt det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 Man har ju en gård också. Man hade ju tidigare djurverksamhet också. Men det går ju alltså minus står ja. Så att man ska försöka få in pengar på att eh, exploatera. Man köpt mark av siktorna kommun och ska vi bygga dem i hus då. Där idag är eh, någon form av odlingsfält då. Och Steninge slott går ju alltså minus står ja. Och man håller ju också på sen flera år med att eh, renovera och rusta upp.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 Ler, ler var fabrik heter det väl? Nedlagd på 80-talet med skorsten. och den är väl K-mark då för den har man inte, man har inte rivit, byggt den, och där bor det lite folk också. Så Steningen slott äger ju ett stort markområde också. Och en del av området är ju ett naturreservat som förvaltas av Länstyrelsen.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 och sen bodde det väl kajer också inåt trän. Och så gick det betande kusser också in i en hage. Och när kusserna var där så kunde man inte komma ner till vattnet. Det är, det är de här high, Highland Cattle ni vet. Själva korna är ju inte farliga men de har ju väldigt vassa horn så att säga. Det är inte rekommenderat att gå in i en sån hage. Jag har ju filmat sådana här kossor också i Upplandsvesby där. Trotsvis kommer de från Steningedalen De vistas alltså i Steningedalen vintertid Och en del av kosserna sprids sen ut i andra områden Jag kan inte komma ihåg alla nu Fysiken såg jag inga kursist faktiskt De var såna här långhåriga Men nere upplands hade vi de här långhåriga kurserna Vid äh, Almungevägen vid Hammarby kyrka Där, va? där var första kurserna Som jag har bilder på och de det finns en bild på de kossorna som är publicerad också på klart.se. Där får man publicera sina sommarbilder. Och nästa kohage... ...var ju Vallentuna vägen Där var också de här långhåriga kossorna i storhage. Både foton och film också på dem. Så var det en fet unge en gång som sa att... det var en någon liten utländsk pojke som var tjock Som trodde en kosade hade fastnat i leran där Han stod i sina vattenpöl Men hon tyckte det var skönt att det blir svalkande Det är skönt med, med, med, med lite kallt vatten att stå i med benen Det var sådär varmt va? Och så var det ytterligare koser också i uh ja, Det står ju still i skallen här Nästa väg hette ju Sandavägen va Som blir TB-vägen nu no, har jag cyklat på och kommit in i TB Kyrkby där. Karbyalt, allt. Gribilund centrum, Tible. Jag kollade på filmer också med Roslagsbanan här och kände igen mig där jag var förut och cyklade. Gribelund centrum och Ensta och Vising och allt vad det hette. Och TB Kyrkby. Det står ett ång, gammalt polskt anglock också utanför Harley Davidson där. Så var ju i Vallentuna och Lindholmen och Kårsta och Djursholms Ösby och där Andres sjukhus och Skåkloster vart det ju kungsgnäsa sökta till och Järvafältet och ja 16 kommuner var där nere och väldigt massa minnen och den tredje hagen där koserna var som jag också tog bilder och filmade var ju sanda ängar Sandavägen övergår ju sen till TB-vägen kommer in i till Kyrkby Fornboda hette någonting också. Det var bussar från Upplandsvesby som vände där tror jag. Där kunde man hyra stallplatser för hästar. Och de sålde också hö. Och det var en gammal sjö. Upplandsvesby kommun Upplands kommun restaurera. Och man byggde Norrortsledan. Men jag var nämligen där innan Norrortsledan var klar. Jag var lite osäker om man fick göra det. Men vägen var inte igång ännu. Den var inte färdigbyggd. Va? Så jag cyklade faktiskt på en... Blivande motorväg som sen blev Norrordsleden Och kom fram till Berge, Torps Vägen Och jag kom där bussar från Dandrus sjukhus Upp till TB Kyrkby Och För jag var nämligen nere vid Gribilund centrum en gång och Tibble, tibble där gymnasium Samma stationsnamn för Roslagsbanan Det är så mycket minnen va Och sen har man ju kollat på kartor också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 och även några filmer också med Rosagsbanan där man känner igen sig faktiskt. Och äh, Stolpaskogen kommer jag ihåg. Det var jag inne i. Vi, Visinge har ju en station idag. Dubbelspåret är väl nu framme vid... Äh, inte framme ännu i Vallentuna tror jag. Men man är på väg nu mellan äh, TB kyrkby Riktningen mot Vallentuna med dubbelspår.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 de här blåa tågen som kom i början på 90-talet där de saknade väl toaletter och genomgång också och max 80 km t men det ska komma man rustar upp de här tågen nu för handikappade och så och, och, och invändigt men det kommer också helt nya tåg senare med en högre hastighet de här är en begränsning på 80 km t men det är ganska det är ganska tätt mellan stationerna helt enkelt Rosasbanan fungerar ju nu numera som en lokalbana med ganska intensiv trafik men väldigt massa stationer och det är väldigt tätt mellan stationerna helt enkelt ibland vissa tåg passerar också som snabbtåg men <hör> förr gick det ju persontåg alltså med eldrift, Stockholm, Rimbo och och ångtåg och dieselrälsbussar gick ju sen också Stockholm, Rimbo och Halstavik och sen gick de ju också med ånglok och dieselrälsbussar Stockholm, Rimbo Faringe Gimo kunde alltså åka mellan Stockholm och Gimo och Stockholm-Halstavik. Där måste inte hade någon genomgående tåg på sträckan Uppsala, Rimbo Stockholm. Utan det var ju, b gick väl mellan Uppsala och, och, och, och Rimbo de tågen. Och det lades ju ner redan på 60-talet där. Så Rosasbanan hade ju betydligt större. Sen var det ju tågtrafik också mellan Urbehus och. Och sam där uppe i norra änden. Och så byggde då en godsjärnväg mellan Harg till Halstavik 1977. Och då kunde godstrafiken läggas ner på sträckan Uppsala-Östra. Faringe-Halstavik till Pappersbruket. Man kunde dock bevara sträckan Faringe-Uppsala-Östra. Och Rosasba Rosasbanan tar ju sedan 1980 ett slut i då, Men jag hoppas att man kan bygga upp järnvägen igen till Rimbo. Det pågår en utredning och i framtiden kanske också även till Nortelje. Och sen pågår också den här utredningen. Man har väl föreslagit äh, Ormsta alanda äh, Sikten av kommun har nu över 44 000 invånare. Och här uppe i Hedemora kommun har vi cirka 15 000 och... Eh, stationer är ju byggd redan i slutet på 60-talet. Pendeltågen har ju två spår. Den kommer ett drivspår upp till en... en uh, uppställningsplats. Norr om övergången. Med två spår. Man kan ställa upp pendeltåg. Så kallad insatsåg, Vissa tider. Och sen har Uppsala pendeln sitt spår från Stockholm där man måste stanna innan övergången. Spårledningen markerar att bomarna går ner. Man kan inte passera övergången för då ligger bomarna nere. Och därför får vissa tåg inte plats innanför plattformen med de södra vagnarna. Och sen har ju norrgående Uppsala pendel. En period som fick fjärrtågen stanna också i Märsta faktiskt. Man kunde åka tog till Sundsvall och Dalen och allting där innan Arlandebanan var klar. Men det har ju under lång tid pågått undersökningar och utredningar angående ombyggnad. Eventuellt en flyttning av Märsta station. Bland annat därför så tog sikten och kommun beslutet att riva eller flytta på kolonistugorna som var på andra sidan järnvägen. Eventuellt om det skulle bli en bangård på den sidan om järnvägen. De flyttade ner till Steningedalen. Där det tyvärr drabbas av en del sabotage och skadegörelse. Som drabbar de som har och där. Ungdomar som helt enkelt jävlas på olika sätt. Det senaste är att inom fyra år. Eller om fyra år kanske nu. Så ska man för 230 miljoner kronor. Det finns säkert flera alternativ. Preliminärt om fyra år, eller inom fyra år, ska en ombyggnad av Märsta station ske för 230 miljoner kronor. Och bara utredningen kostar visst 5 miljoner kronor. En fråga är till exempel, ska Märsta station flyttas eller ligga kvar på platsen? Och hur, hur, hur, ska, hur ska den nya stationen se ut? På gamla bilder kan man även se att det fanns lastspår på sidan. Och det ligger fortfarande spår kvar med en lastkaj och längre norrut. Jag satt upp också staket med, med taggtråd också. De anställda där på Bäckers målerifabrik hade en jäkla förmåga att ränna över spårområdena där. Så jag tyckte inte föran någon. Men det var en fet Kärring en gång i Höklacka som... som eh, hade hon snubblat där så hade penden klippt henne. Men hon hann upp på plattformen med stort besvär. Hon vägde med 150 kilo. För han tutade aldrig. Men strax efter så kom Uppsala pendeln in från Uppsala mot Stockholm faktiskt. där Hade hon ramlat omkull där eh, i sina högläckade skor. Men det blev slut på det spårspringet. För det sattes upp stängs med taggtråd till slut där. Det var väl nästan Banverket som satt upp det innan det blev Trafikverket. Där uppe i norra änden finns ett stickspår med stopp Och där hade man lastning förut. Och en period så var det så att. Innan Brista anläggningen var, var färdig. Där har man en eh, anläggning för... Flygfotogen som kommer från Gävla Hamn Pumpas i Pajplan till Arlanda. Två dagliga tåg. Med stora gröna tankvagnar. 17 stycken. Och varje vagn rymmer ju en stor mängd. Det tar tre timmar lossat tåg. I Brista där. Dessutom har man också speciellt spår. Där kontaktlinjen tar slut. För lossning av. Eh, massa ved eller timmertåg. Som sedan fraktas. Lastas på timmebilar upp för den långa backen upp till Brista Värmeverk som idag består av två värmepannor. Som förser både, både stickturen och upplands med fjärrvärme. Innan Brista var färdigt var man tvungen att ta några vagnar i taget till ett stickspår i Märsta med timmer och lossa. Och lasta på timmebilar och sedan köra upp till Värmeverket från Märsta station. Men det var en tillfällig lösning. Men äh, Märsta station har ju stort behov av en ombyggnad. Och SR vill, vill också bygga en depå för, för, för, för äh, underhåll och service av pendeltågen. På en plats äh, antingen norr om Märsta i Odensala eller söder om Märsta. Mellan Märsta och Rosesberg som heter Krogstad. Men det är ju stora protester av de boende i Odensala. Skulle man bygga en depå i Krogsta så har man köpt mark av Krokstad gård. Söder om den här anläggningen för förlossning av Timmer. Då ska man bygga depån på odlingsfälten. Det här ligger ganska nära militärt område. Rosesbergs övningsfält som Eriks av. Försvarsmakten Då skulle man behöva Ta bort en stor skog Få bort en massa stenar I skogen och flytta på hus Och riva hus och byggnader Det skulle påverka Negativt de boende i området där och Odensala är Stora protester Det skulle hamna nära Odensala kyrka till exempel. Det är inte så lyckat Ja, ska vi se. Vi har tvåans mikrofon här, ja, den är lite stark. Jag kan ju pila lite grann och dra ner den lite grann så man blir lite svagare svagare. Ja, det precis framför mig här, Jag sitter precis framför en så här pytteliten rund sak. De ska sitta på ett headset. Ja. Så att eh äh, har i stort behov Av en ombyggnad och den är byggd på 60-talet. Jag kan säga också att man hade innan, innan pendeltågstrafiken kom igång med de här X1-tågen, som sen skulle visa sig ha stora tekniska brister när det gäller vintertrafiken, så hade man. Man hade även tre tågsätt också med X6, tror jag, som sen hamnade i Göteborg, men de är väl skrotade idag? De utvecklades inte vidare, man körde istället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 Mötesplats, finns en gammal bild där innan eldriften kom igång 62 på en stins Som visar framåt för ett godståg, sen kom ett motorvagnståg från Tungelsta på väg mot stan De är skrotade de där Och stationshus och grejer, i borta och rivet Man bygger, Harlinge kommun bygger vägastaden också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 Jag visste vi vill säga så över 30 år i vega som min mormors gubbe fick ärva ett fritidshus där på Nordenskönsvägen. Och vi fick senare en granne som hette Anders Sten. Han var, han var då ordförande för SD Haninge. Blev sedan ordförande för det nya partiet där Splittingen, Nationaldemokraterna. Nationell idag har ju gått i konkurs här och man ska då utreda om man kan fortsätta som nettidning. Så den finns inte som pappersupplaga. Och om man inte kan fortsätta som netupplaga så är Nationell idag en saga blott. Man fick alltså ekonomiska problem. Bättre gick ju för Vabra och den nya tidningen. Ny och ny, man det har varit några år nu. Nya tider. så det går bättre för. Jag har lite svårt att förstå men Nationell idag fick ju trots allt prästöd med över en miljon per år och ändå så gick man i konkurs men det blev lite konkurrens också då med nya tider och sen var papperstidningarna problem helt enkelt i dessa tider och vi kunde höra också någon kvinna som heter Härlis också på Sveriges Radio säga att om några år så kanske dagens nyheter lägger ner sin pappersupplaga och satsar mer på en netupplaga där man måste betala för vissa artiklar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 och frågan är hur det ska gå för papperstidningarna i framtiden? Finns det en framtid för papperstidningarna? Här uppe får vi ju varje onsdag också en gratis tidning och heter det. Men jag har aldrig betalat för så att säga en, en dagstidning alltså jag har aldrig köpt Expressen eller Aftonbladet eller så lösnummer. Jag har haft gratis prenumerationer av Uppsala nya tidning också när jag bodde i Allbunga och även i Märsta kunde man få det.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 När man kan läsa det så mycket på, på internet och det här. Och det ska aldrig falla min heller att betala för att få läsa vissa artiklar och sådana saker. Det är, ju, det är ju inte klokt. Och. Och till och med st stationer också, eller webbradestationer nu som... Där man kan betala för, för att slippa reklamen till exempel. Men jag tror inte det är så många som gör det. För då väljer man bara en helt annan station som inte har några reklamabrott och liknande va. Jag bjuder på lite musik och sen uh, kommer jag tillbaka lite senare. Thank <laughs> you. Det du har på dig, förlåt min vän Men vad ska jag göra, jag måste höra din röst igen Har den blott långt från i en telefon jag hör din stads Så måste jag ändå ge ditt kärleksbud om man kunde kyssas genom telefon du etan kyssar gick genom tråd Jag skulle ringa till dig nätter och dag Tills att ditt hjärta gav mig svar Upp på linjen ingen skulle komma fram Alla andra finger, sända telegram Dagen öppna sökte vid min telefon Om man kunde kyssas telefon Hela leden här, vänta här. Uuuh vad det piper är i örat. 16, 57 och 50. 16, 58 och 0 15 november 16, 58 och 10 År 2014 16, 58 och 20 för Julienberg kan man säga. Han blev bortkopplad där. Slingan kom in om det är en tystnad. Och jag vet inte vad han tog vägen riktigt. Karpstipan är upptagen här men han ska medverka efter klockan sjutton här. Vi får avvakta lite grann. Vi se här. Uh, ja. Vi får avvakta här nu tills uh, loggaren som kallar sig för Kärpstripan i Karlsta kan medverka på Skype. Här. Det blir bara efter klockan 17. Han är inte grön ännu. Nej, då vänta vänta lite grann. Ska vi se. Gång här. Snart. Slockna den där runda ringen också för att han är upptagen va tror jag. Det är Lienberg blir bortkopplad faktiskt. Slingan kommer in på Stockholms närradio efter en minut om det inte kommer någon signal till någon apparatur och vi ska inte uppdatera skypen just nu. Efter 17 vi får vänta lite grann. Vi Nej, det står där Han kan inte vara med, när. Det står där, ja, okej okay. Glömmer vi honom?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 Nyhetsfäpet körde jag här i veckan men det blev inte inspelat. Det var någon teknisk miss där. Och äh, jag är in en äh, krönika av äh, Björn Nordström, bosatt i USA. jobbar som lärare där. Han har medverkat på Råd och Det var en. Äh, jag vill se, en krönika. Som egentligen läses in på nyhetssvepet live. Men nyhetssvepet blev aldrig inspelat. För jag glömde trycka in på Screamer Radio där för inspelningen då. Jag läste dock in den här krönikan. På 21 minuter. För nyhetssvepet finns inte inspelat tyvärr.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 vi ska ta och gå ner på spellistan här. Ända ner i botten och se. Där har vi en artikel då på 25 minuter. Inläsningen gjorde den 12. Nysäppet kördes ju live den 12. Men det blev inte inspelat där på en timme. Men eh, krönikan av Björn Nordström. Från A-pixlat på 25 minuter. Den är inläst då. Så vi kan ta och... Lyssna på hur inspelningen låter. Krönikan. det är jag som surfar lite grann till först. Väldigt bra, Krönika faktiskt. 1-2. Kontroll. Mikrofonkontroll. 1-2-1-2-1-2-1-2. 1 2 kontroll mikrofonkontroll 1 2 1 2 1. Ja, det låter ganska bra. Vänta. Kommer alldeles strax. Jag kan bara se upp det färdigt. <laughs> ja, vänta. <laughs> Och det var ju så att vi hade en livesändning för nyhetssvepe som inte blev inspelad. Och det var en krönika här då. utav uh, utav Björn Nordström. På sätt sedan många år tillbaka så jobbade som lärare i USA. Svepe som inte blev inspelad. Och... Det var, och uh, Jaha... Det var mycket intressant artikel där faktiskt med en jag och vi ska ta och läsa in den igen faktiskt här. ska vi ta och göra. Och ähm, Björn Nordström har också medverkat på Radio Landsman några gånger i beriktningens utvecklingskedja. Jag har ju skapat en kortadress också, kortanu artikel 1 Men det är en krönika av Björn Nordström, finns på apixat.info. Och det står väl inga datum. Nyhetsswepet kördes ju då live. Den 12 november, en miss, så blev det inte inspelat alls. Det publicerat den 18 oktober. Och jag hittar den nu. Och vi ska ta och läsa in och spela också in den här inlesningen av denna krönika. <skratt> av Björn Nordström. <skratt> som kommer från Sverige men jag som lärare i USA sedan många år tillbaka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 jag fick ta läsa den här krönikan igen i sin helhet faktiskt. Genom nyhetssvepet för oktober 2014 på grund av en teknisk miss inte blev inspelat. I tidigare kröniker, eller krönikor har jag fastställt att arbetslösheten bland olika invandrargrupper i Sverige påminner mycket om arbetslösheten bland olika invandrargrupper i Kanada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 jag läsa vidare. Den är alltså den 18 oktober 2014 och den hittade jag först idag. Och han ställer ju sig exakt samma frågor som jag har ställt mig också under många härans år. USA och Kanada för statistik över hur olika invandrargrupper klarar sig ekonomiskt. Statistiken visar vilken andel av olika invandrargrupper men även den inhemska befolkningen som lever i fattigdom.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 där andelen fattiga i olika invandrargrupper <kör> baserat på ursprungsområden redovisas. Då kan vi enkelt konstatera att invandrare till Kanada generellt upplever betydligt större fattigdom än infödda kanadensare. Vi är oss även av speciellt araber och afrikaner. Samma grupper som uppvisar högt arbetslöshet, eller högst arbetslöshet även uppvisar utbredd fattigdom i Kanada. Samtidigt som västeuropeer, amerikaner och filippiner uppvi uppvisar lägst fattigdom bland invandrargrupper till Kanada. Det vill säga samma invandrargrupper som även uppvisar lägst arbetslöshet i Kanada. Fattigdomen, Fattigdomen bland invandrare från muslimska länder till Kanada ligger mellan.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 Även polisen i Australien påpekar till exempel att, att afrikanska invandrare är betydligt mer brottsbenägna än infödda australier. Liknande konstateranden kan naturligtvis göras också i många andra västländer vad gäller kriminalitet och invandring från muslimska länder och Afrika. <coughs>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 Som är sin tur leder till fattigdom. Som är sin tur leder till kriminalitet. 1 plus 1 blir snabbt och enkelt 2. Ett ett Tyvärr förstår inte våra meningsmåståndare detta. Eftersom ett plus ett i deras värld blir ett annat än just 2. Trots att vi trycker upp både mineräknare fasit och verkligheten på gator och torg i ansiktet på dem. Att invandrare i Sverige från just arabvärlden och Afrika är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt våldsbrott är därför ingen överraskning. Det är en direkt konsekvens av den utveckling som statistik och forskning förespår, det vill säga. Att invandring från muslimska länder och Afrika leder till arbetslöshet som sedan leder till fattigdom och som slutligen leder till kriminalitet.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 Att Sverige inte bara fortsätter att öppna dörrarna utan till och med öppnar den ännu mer förblir med ett mysterium som en rationellt tänkande människa aldrig kommer att begripa. Jag kan läsa det två gånger och jag har ställt med de här frågorna många år under mycket lång tid och han ställde sig exakt samma fråga Björn Nordström. Utlandssvensk, bosatt i USA sedan mer än 20 år någonting och jobbar som lärare.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 vilket jag såg på chatttexten på Skype. Så tyvärr så blev det inställt. Vi kan inte ha med oss karpstripan från Karlstad. Han fick något form av förhinder. Men vi får improvisera och hitta på något annat. Och uh, Roddy Länsman gör ju ibland vissa extraprogram och vissa bonusprogram. Man besöker rlm.nu. Ett uh, bonusprogram man har gjort här. Där Jakob återigen medverkar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 att bromsa denna socialdemo cementerade socialdemokrati. Va? Därför röstade man moderat.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 vissa saker som har funnits sen längre tid, det ska man ju då min sand, uppenbarligen inte ändra på för då är det en lekstuga men det är däremot då ingen lekstuga att ändra traditionen som har varit betydligt mycket längre än sen 1990-talet som då går ut på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 Feministisk initiativ Jo men att det är ju bara någonting som är ja, ja, Hitt och coolt Ja men, ja, men då jo. fick ju rösta, och, och varför? Ja det är för att det var feministiskt Men, men liksom in, i, i innehållet Nej det, det har de Nej, nej ja. men just sossarna Ja då kan jag berätta för dig att uh, I det här valet nu som var Senaste <laughs> Så vart jag faktiskt uppringd Av sossarna på min ort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 det är det som är problemet. Ja, jag har ingen aning om vad det är. Man kan nog banne mig vända alla andra. Eh, så mycket fortare, men just sossarna de, de här. Ja, det är. det? men du nu. Jag vill säga att Jag Vi kommer att spela musik nu, tills jag hör att vi kommer ut på Stockholms snärradio. Och vi ska också på Stockholms snärradio bjuda på en del av den här. Eh, bonusprogrammet med Rådde dansman på 33 minuter. Vi får inte plats riktigt mellan 18:00 och 18:30, Men det, en, en stor del av det bonusprogrammet kommer att läggas ut sen på halvtimme på Stockholms Du Vi kör lite av ett sandin här nu närmast här. Kommer strax. Stora Daldansen. Utöver Siljanses båt innebygått Jarotte Bling pågår till dragspelets lån Vem kan bli först? Du ja, kanske den som nu är störst Så vacker står kyrkan i Siljans strand Kom, kom med nu i hand För en samling i sammelsdalen Daladansen Går rättvikt Och mora och farlen Här hålls Budet och alla Älå Iken och gödet Och Malmö Bånggussar var liten med Ut i en böljande Hyselsvans där alla får ni en stora chans Ut i en splittande Daladansen när solen går upp med sin skära färg Då vandrar vi två upp mot Tivleberg Vi ska se när morgonen grid, Så vackert det då dimslöjor flyr Vi kan se blånande bergen i väst Ja där ligger mora med sin dada häst Skummande vågor som slår emot strand så kom, ta nu åter min hand Församling i Samhällsdalen Stora Dara dansen igår Rättvikt och Mora och Faden Heroldsbudet och alla i Nord Eken och jätet och Malmö Kongussar var liten mö Ut i en öllade är alla får ni är stora chans vi i en splittande daradans Hej! Nu ska gett och dom regge till en gång När Eva gespörde bort i bil Brugermannan var det styr och lång Och bruden var så vårdligt fin Första och främst var den på dagens skapligt präst Och så sjöng en salm och läste fint i son. Sen så får det med mig, där fest yes, Vad fint och läckert du av Men först så har vi gjort Ja, en riktig äreport. Man flagga, löv och så blommor ty, Och så är tavla mitt och pi. Och på en spöl man stor, Ja, man sitter och man fjord Sto och spojkar och mig, i en klemme Kom en för i derre följt var lopp Och det om att husa var det klart Flagga mitt på gården drog de stopp Och till köket var det körde jag bara ask lite fart Vi folk kommit från varenda gård Som ville se si, och okay, i år ska pitteståd Många var det på i Jespers mål Säg in en efteråt Ja, dam var mest ans För han är ju allomstans det var Jerke, var Per, det var Stuljes mor och anders som var till Stockholm får. Ja, de var flygerfar och källorparompar par. Det var Nyggors ans och Michele Stol i egen egen Ja, vi tackar Jörn Lindberg och Ronny Frekventa och nu är det kulturföreningen Jallarhornet Sverige Vakna som är ute här den 15 november 2014 live från Sydastra Dalarna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 Vi har en halvtimme sändning här på Stockholms närråd just som upphör från och med december månad. Vi tackar Kent Andersson för ekonomiskt bidrag. Besök oss gärna på sverigekanalen.com. Sverigekanalen.com. Nu över 16 000 besökare. Enbart i oktober var det över 6 000 besökare. Och vi har passerat 16 000. Man kan alltså lyssna på livesändningen från klockan 16.00 varje lördag. Om man till exempel går in på sverigekanalen.com. Låt sidan ladda. Sen spelas kanal 1 upp automatiskt. Vi nu stödjer oss ekonomiskt också så ser vi 634252-1. 1 För er som inte har internetuppkoppling så kan vi ju bjuda lite grann på ett smakprov här från Radio Lensman som har gjort ett bonusprogram. Vi hinner inte med riktigt hela här. Det är lite drygt en halvtimme långt. Vi ska lyssna lite grann på ser rött när vi ser rött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 Inte har alla hästar i stallet. Ja, hon, det är hon, ju bra egentligen. Hon fick väl lite draghjälp av, av Löven eh, nu den här sista valveckan i ett av de här valpartiledardebatterna eh, som det har varit. Ja, du vet. Eh, valde, eh, du vet när han viftar bort henne i ja. tv-rutan där. Men eh, nu kan vi också läsa då att SD vill spara nästan 188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 gällande sossar-robotar för att de är väl egentligen nästan kanske Sveriges mest orörliga välj väljare då, just det här med att ja men som du vet de som röstar på sossarna, de går ju som maskiner val efter val och, och röstar på de röda oh, yeah. och, och nu får vi höra att sossarna tillsammans med sina små stödpartier eh, kommer med en citat skatteschock jag måste fråga, varför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 Mm. För, för, för det vara så osig då liksom Nej. och gå vidare. Jaha, just det. Men ja, sen jag, jag, jag lät det gå ett tag men så småningom så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 Tycker precis som ja, oss ja, Men det ja, spelar då. ingen roll För att de jag, sitter det. fast I susarna. Jag ser, alltså feministiskt initiativ De är liksom ja. skit för Sverige de är, de är skadliga för Sverige Men de, de ja, det är Nej vänta vänta på lyssna det, det är inte det, det ja det är också Men det är att de kan försvinna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 Så att om ni skickar bidrag så ska vi fundera på saken. Nu vet inte jag om Gerol Inberg tar över sändningen klockan 18 till 18.30 från det med december. Men det är också ledigt mellan 18, till, 18, eller 18 till 19. Annars så kommer vi göra ett sändningsuppehåll på obestämd framtid och behålla sändningstillståndet. Men vi behöver alltså bidrag på 100 till 200 kronor exakt varje regelbundet varje månad. Till följande plusgirokonto. konto. 6, 3, 4.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 Och jag vet inte om det är fyra eller om det är fem lördagar den här månaden. Men eh, sändningstidningen i alla fall avbokat från och med december månad. Och vi får se om Georg Lindberg tar över halvtimman. Det var kulturföreningen Jälarhornet Sverige vakna som har krympt ner till en halvtimme. Och eh, det hänger på er som lyssnar. Kommer inte några bidrag eller bara enstaka bidrag så blir det inte några mer sändningar eh, på Stockholms närradio. Då blir det... Eh, Säljningsuppehåll på obestämd framtid. Man vill hänvisa till Sverigekanalens webbradio istället. Och Sverigekanalen.com har passerat 16 000 besökare. Från Sverige, USA och många andra länder. Vi har lyssnare i Afrika och arabiska länder. Och Latinamerika, Asien, Australien, USA och Kanada. Och så vidare och så vidare. Vi erbjuder på musik fram till 18.30 och tackar för oss. Och återkommer nästa lördag närmast klockan 18.00 som nu är störst så vacker står kyrkan i Misiljans strand kom kom nu i hand för en samling i Sammilsdalen Stora dagar dansen går Rättvik och Mora och Faden Här hållsbudet och alla är någd Ljudet om all mö Omgåsar var liten med. Ut i en böljande hyselchans Där alla får ni en stora chans Ut i en splittande daladans mm. När solen går upp med sin skära färg Då vandrar vi två upp mot Tivleberg Vi ska Cecilia när morgonen grys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 Här åldsbudet Alla är norr Eken och gödet Och Malmö Och gussar var liten mö Ut i en öllande ystersvans Här alla får ni en stora chans Ut i en splittande Hej! Nu ska jätt och dom Eva, var Jesper det bort det fin Brudgumännen var ju både styr och lång Och brudet var så vålig fin Först och främst var den på dagens skaplig präst Och så sjöng en psalm och läste fin ut skor Sen så for det där det var Jespers fäst Vad fint och läcka du Men först så har vi gjort Ja, en riktig äre man flagga löv och så blommor uti, Och så är tavla mitt upp i Och på en späll man stod Ja, man sittra och man fjord står och och klemde i en melodi Så kom en fårig där det följt av lopp Och det om att så var det klar, Flaggade mitt på gården drog dem genom. Och det jag var det i far Vi folk från varenda gård Som ville si okej år ska Många var bjuder på i jäspers mål Se in en ett råd Ja, de var mest ans För han är ju all Det var Jerk, jag var Per, var Stuljäs mor Och Anders som bort i Stockholm for. Ja, de var flyger kallor par om par, evan ans Och Michelles kron i en egen ögfasson Till laddorna den dukar för en undra man Och löva av dem ty en ön Och där så fett den trängs det fram så gott den kan Fanns det kunde vid nån lite ett nu så skulle billigt eller spis För bergen så naturligt har sett Och ska det vara ett jäspe på ett gammalt vis Så ska man väl få gett Ja, Eva var fläsk och kött Ut i såsar och i flät. Eva var var inlaxill var Och perror som de har kokat till dig Det silta, korv och ack Och yes, jäsa och tack Eva turat Eva så öppet i något i ge åt sig brackar språk. Brock. Ett reso allemt, och kar. Och Eva, asklig, fin kan ni förstå. Och sen är inte från enda maten kvar, så fick vi kaffe ovanå. Och när vi sen har fått riktigt kaffe dop, det var så torstonket av vi då sa de att vi skulle ju ta res vår för det skulle vi en långdans låt ja, jag är varit en riktig vit och dit eva tjue va hej eva dalfolket var tur att män jag var som eva polska eva vals eva inga sorger alls och fiolar sjungen i espers och källor vara skrä Till vi, går vi ju och majstångsfester Österbin och så på till väster För vi ska ju visst Att vi är en duktig bil Och själva ordnar vi ju allt Opa Både fjolmusik och sång till Opa vi en riktig underfest sedar och gommort till tim Och öronar spel man när de stämmer Fjolar fast det tar då tid den står och alltid skruvar Och lyssnar och klämmer och vrid Men kull och kläder står mav och löv och blomster krans För nu så skar och resas Och sen så skar Och stånje den denne vick i Får den och få toppen smärja Får och jag ju sittit uppe Till regn och till brost och till solen och sen så får jag både ans och klasse. Bår den enger och blir och Lasse Innan vi är klara får det gå Och stå där man fagga och fjol Ja nu kom den både Bäckman, Blörk och Tore och Edin Och klokken saknas inte Och Anna och Gunn dem skin Men karrar går om knuden dem Förstås och tar en syp och klockan var önskar Att flaska var du, så djur Vixell, han har ju sina vedermödor Leta karl som kan lyfta några rödor Se ska gå riktigt resligt Det får upp våra stång idag Musiken spelar upp några rätt vixlåtar vi glömmer både kiv och gråtar För det kör hej och så ska ta nå Ja jordkunnar står stora kikar så att Skånje ska kom rätt Och följt kör klapp andar ander och Gustav han tar sin en skvätt Men gisslar Erik står på trappan får inte all Och vikar kallor sjunga och kvällen ganska svaren. Och när den senna dansar runt kring stånjan hösta ut i tag och hör på sånjan Går vi med musik till täpen Ditt öster blir stångelik. Där är ju stånjan säkert blomsterkläda Där har Gunnar och Britta redan städa se ordning var det samma Toppen öpp i emellens stig Ja, nu har de alltså fått i stån Till bänder och vin och Sepp och Kajsars världshus Och Långboks och Vedin Och all turistar att det är så vålig grant Och vika är är då väl visst och sant. Och i Dala floda, i Leksaret fick boda Det blir aldrig något av dem, att bästa flickan finns i Dalom Och flickorna som bor kring Siljan, de har ju alltid rätta viljan Där dansar går på gröna tilljan, tillsammans med sin hjärtig Och ny går i från trakten, han har ju både kraft och makten för han har med sakten på sitt veljas beg I Gagnefock i Dala-Fjorda, i Leksaret vid Koss och Boda Där dansar sig med sig kulla, till toner från det tankla väg Musiken tonar ut och dansar ska till slut, är det liv och fröjd Och gammal i svärmeri, man gör sitt i och dansar sedan För Sjolle i från trakten Han har ju både kraft och makten För han har rätt att spel takten på sitt väljas spel I Gagnefock i Dalafloda I Leksaret fick oss Av De där dansar Masen med sin kulla Till tonen från ett hanklaver Musiken tonar ut och dansar ska till slut Där det, det liv och fröjd och gammal I svärmeri man gör sitt i Och dansar sedan och livet samman Sjunkit ner bak västans skogens bryn Och sommarnattens skuggor falla Då gångar vi till dans där hemma ute i byn Och glädjen är står högt i skyn Då mötte jag den flickan i kärleksvarm och rar, Som lovade att evigt bli Min egen jättevän i livet Dagar, det är skönat till så underbar Det är doft ifrån violer, det är klang ifrån fioler I sommarnattens tjusning med dess poesi, jag hör min hembyggs melodi Men åren det försvinna försvinner, ungdomstiden flyr. Ej mer, vi går till danser på dugen. Men ännu varje år när våren återgrer till hemmet, byggt min tanke styr. Nattens Med dess poesi Jag hör min hemväxtmelodi Ja, jag håller på med lite annat också här på B-datorn se uh, Vi har ett föredrag här om yttrandefrihet av Jon Sönnson mars 2014. vi ska se hur det låter? det är kanske det är inte så normalt. det. Ja, ljudkvaliteten är väl så där, men man hör i alla fall vad han säger va.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 sen tänkte jag att vi ska ta en kort bensträckare och tidigare har jag kört att man ta tog direkt efter föregången men, men jag tycker att det här är en annan modell när vi testar kort bensträckare, det finns kaffe i en brittsklubb lite mot inte eh, samma plan Går det över. Kan det eller kan du gå ner på gatan till Vestbjörn eller till pressbjudet så efter det så får man tillfälle då att själv eh, berätta utan det hjälpa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 inskränkningar i det vill säga villkoren för utlandet men också dyka ner lite här och var i frågor som jag är helt enkelt undertryckt och, och det där är då som jag har spattat upp där. Någonting som sker i världen i västvärlden känner jag ju bäst till men också då i Sverige så jag har gjort en kronologi här som jag tänkte följa, alltså jag upp det mig då, jag är lite så här historiskt lagd, jag tycker det är ganska bra att hålla liksom ordning på, på setlerna eller decennierna, då. jag tror ju igenom det här, jag tänkte då bara kort berätta de här decennierna, för det som har hänt i västvärlden är alltså att vi har gått tillbaka det måste ni inte ha pratat det. det är så att ni har det är som sitter där Men vi går bakåt, vi har mindre utövlighet idag än det här för 10-20 år sedan det är det som man har idag. men det är börjat med att titta på det då, på att äh, jag talar på mig att makten i Iran 1979 och äh, det var då en signal till resten av de muslimska länderna att göra lika lagt och, och Islam gjorde framförallt den tolkningen som var i Iran att den satte då gränser på Israel, inte bara i utan också på andra delar framförallt männavarsen också vi ska se i västvärlden för att som, man, som hände tio år senare var den här fatwa som var mot samma värld. det är där man kan säga att det en påverkar på västvärlden först och det som hände sen runt satansvarsen var att när man försökte ge ut den i Norge så attackerades en norsk bokförläggare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 att man har sådana attacker mot personer som ger ut böcker Utan vi har ju haft i Sverige har vi haft ja, trygglighet sedan 1700-talet på det här sättet att attackera folk som distribuerar eller trycker översättade böcker det men det här har skett då, återigen, det skedde sen eh, i Bangladesh med en Bangladesh författare som heter Tazlima Nasrin och eh, hon skrev en bok som är kritisk mot islam och det döds och, död. och sen har vi det som händer då i Europa, nämligen att det sker mord på två stycken holländska politiker. Först Kyli Fortis 2002 och sen Tiofangot 2004. När det gäller så var det en förvirrad djurrättsaktivist som var holländare själv och han var ute med ett brott. Tyvärr han nämnde också att han gjorde det här för de eh, muslimer som han kände, som han tog blev eh, diskriminerade i naturligtvis av så det var ju förvirrat. Men, men Pimp Hortens parti och det var det som Theophan fortsatte med, då blev Hallå. När Theophan Gogh möllade så var alltså muslim som gick fram, som hög honom i brösten för förkylg sig och sen satte fast en napp på hans bröst. Jag tror att vara radisk när man detta Det detta för att du har gjort en film som heter. Som heter Fickna tror jag, ihop med Ayan Hirshiali. Ja, Det var under klassligt att Fittan, bara ja, fart. Und under 6, så att. Just det jag är Men hur som helst det, som händer då att Ayan His Ali som är en somanisk muslim hon började också vara kritiskt mot i slag på ett sätt som gjorde att hon fick dödsord I Danmark så är Lars Gedevård den som startade tryckvetssällskapet och det som hände då är att han utsätts för eh, förföljelsen och sen har vi det stora som händer då i, i Danmark och det känner man till den här eh, karikatyrteckningen en opera Berlin på Stänga en dansk politiker döds oftast han är muslimskärmen, han oftast av andra muslimer en till dras in och sen kommer det här märkliga då, vad som händer då, att man i västvärlden börjar då införa förbud mot att häda blasfemi är det som man gör när man hädar den religion det var det som August Rimmau åker på när han har till 81 skrev att eh, odlatet skulle plötsligt vara en israelisk snickarsåns kropp som hade levt för två år sedan och det var väldigt, väldigt konstigt att den här skulle egentligen vara någon kroppen. Och, en del, och det blev han då helt beratmått i Sverige men då 2009 så finns det förslag i Norge som stoppas i England finns det förslag och det stoppas till sist och sen kommer de här konstiga sakerna Alltså det står muslimska terrorister Man, man föreslog alltså att hotet, eller be, begreppet muslimska terrorister skulle inte få användas alltså, Brittiska imamer sa att det finns inga terrorister som samtidigt är muslimer Alltså är begreppet muslimska terrorister fel Samma bilader är inte muslim han är många andra texter. Att han sitter i Koranen och allt han har sitt Så att man, för, man förbjuder begrepp. Men det vad som är intressant är att det är sådant som är överhuset i detta. Så underhuset som domineras av Labour, som är, har flera muslimsrepresentanter representanter, de är gott. Sen kommer att FN har en kommitté något som märks som mänskliga rättigheter. De antar ett förbud mot blasfemi. Jag kanske har fel där, men det åtminstone är en stark rekommendation att man ska införa blasfemilaget i en bomb i Frankrike åt en tidning som tycker man öppnar till och sen då kommer hon åttal med chef Wilders, Lars Hedervard sen kommer så här märkliga saker, Lego går tillbaka leksaker som liknar de har alltså en bild av eh, Star Wars Jabba Dalhap någon figur där och hans eh, och lockas ut som en moské, tycker muslimer och då måste Lekos dra in den här emotionen och Samma sak med Burger King som har en som man kan tillbaka utläsa att till så att alla har på det men det är faktiskt en ny klass som man har slårat runt Sen är det, det som händer i Danmark, mera hot och... Eh, det är Även de här hotisterna i världen, det har vi haft i Sverige. I Danmark så är det flera stycken hot. Eh, Den som handlar eh, om det var i hans saloon. EU-parlamentariker har också skrivit sådana här förslag, där för nu inte bara förbud mot att kritisera islam, utan också kritisera feminism och kritisera invandring. Det här är ett förslag som e-parlamentarikerna som inte gick igenom. Den svenska PP-partiet står bakom. Så ett förbud i Europa mot att man inte får tala illa om islam, illa feminism eller om invandringspolitik. Och sen är träffa en amerikansk som jag inte vet hur låter. Men hon har haft ett smycke där en bild stora al-Arabiska. Det finns enormt många sådana här jättemärkliga som framförallt om i slamerna. jättemärkliga förbud. Jag kallar det för konstnärlig frihet att man dansar och man gör det som man antar avskräck. Det är jättemånga sådana här händelser som man sker till detta. och Då ska jag då försöka gå tillbaka till Sverige. Och då har jag en bok där som handlar om Sveriges historia. Och då går jag tillbaka till det som kallas rätt så rätt jag har tänkt i och med den här affären alla vet ju, de och de som sitter här kanske men vi hade vi det så, en kanske en homosexuell familj. Ja. Vad som var sannolikt de här händelseren men man kan säga när det gäller tankar eller när det, gäller, det är intresse och så var det locket på i Sverige Jag Det såg det det här var att passa en iden mot Men vi i Sverige har alltså en, en tradition Av att man ser det locket på. Det var väldigt tydligt under 50-talet och under 70-talet hade I.B. affären alltså den hemliga spionerikstationen där Palme åtalade om att jobba med det förbratt för spionerik och inte att han inte att han missbrukar tycklighet mycket, utan att det inte var en spionerik men han, John B.O. sätter sig ett år på motellanstaltning han sa för det att det var den bästa förbattaren tillvarande haft, lagade mat han fick en skrivmaskin kunde lång och kunde då skriva ett par saker till så att han var lättare. Um, han började organisera påkarna som går i funktioner då för har det Sen hade jag där som synes meddelande att det skulle rapportera det är Det som har sett listan heter den där och han har, att han, inte får det. han har sagt att, för sig, med men vad gjorde var att han inte får men det. När han har sagt att Fredrik Palme med han han Gör i det riksdagen sade bland annat just att lärande gejer inte handlade men det är också någonting där man går åt ytterligare och tydlighet och sen sker alltså någonting som är lite intressant redan 1980 i Sverige vi får där faktiskt en reaktion mot det här och det är fyra stycken författare och det är Carl Myrdal, Sven Fagerberg Lars Gustavsson och Sven Leblad och de fyra författarna de kallas konstiga saker, de kallas för gäng, de kallas för reakonära, konservativa Jan Myhdal är ju en maoist Jan har ett begrepp där som jag tycker är väldigt kul att se idag lite av åktisbritt tycker det att hög utav som har gått ihop för att förtrycka trycka den här kallar för hönster när det står hönster här det är en de bra begreppstegel det tycker jag man kan se ganska bra det är en rödgrön-gråd ögon en hönster och den som också är en ny program det är Lars Gustafsson som är det med problem på den miljardiska det vill säga vilka problem man ska diskutera Här menar upp att socialdemokratin har haft det mandatet i 20-20 år så att det här vad man ska prata om det är också krivinegier och det här är första lite lite kritik av det som i stads kan se hur det går nu idag om 2010. Och när vi så toppar Sverige anmälningar i Europa det för mänskliga <coughs> rättigheter. Det handlar om eh, fastighetsövertaganden, det handlar om eh, olika former av när man har kränkt alltså, eh, mänskliga rättigheter i Sverige. Det här slutar när en budas sitter i en låda och säger just med tre månader inte till att kan han inte får köra sin åkra en en buss på något De har lagt ett slag på hela hans marknad Den gav Det han styr sig till ett bolag som var men man kan säga vad som hände på 70-80-talen att Sverige toppar det här det, är det att de mänskliga rättigheterna i Sverige alltså tryck yttrande mötesfrihet som vi står här. Vi tror att det har skyddat i Sverige, men det är som så att det är mycket mindre skyddat i Sverige än vad i andra länder. Det är därför de här sakerna sker. I Sverige har vi inte en naturrättslig tradition. En naturrättslig tradition, den säger att vi är alla födda fria lika och vi har vissa rättigheter från naturen eller från Gud. Det står i den amerikanska konstitutionen. I Sverige har vi en annan tradition som heter Rättsstat Som från Tyskland det betyder Rättsstaten Och betyder att staten bestämmer vad som är rätt Makten Att besluta är per definition Rätt Om man har beslutat i riksdagen Med 51% majoritet Att alltså kommunicera Skolans procent Om man beslutar någonting demokratiskt Då är det per definition rätt det här skyddet för minoriteter Alltså om vi har 51% procent för någonting då det vi har emot Då har vi i Sverige alltså väldigt viktig skydd för den här andra procenten. Så det är väldigt enkelt i Sverige att en byråkrat en myndighet säger att jag gör det bara precis sist och det inte helt uppdrag att göra Det kan handla om tolv som är en barn Det kan handla om att de exporterar all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 vi har mycket mindre skydd mot staten. För det är inskrivet i grundlagarna kan jag säga, att staten alltid är god. Staten gör alltid rätt. Staten är det medborgarnas väl. <hör> om staten om äldre, bara eller om staten går in i privatekonomi. Det är som var väldigt mycket under månaden handlade om skatter på Så det är en tilltro, en manikring för staten. Sen har vi då att svenska akademi inte klarar av att säga att ja, Sanna Barsch skulle vara utsatt för ett trygghetssak utan det var tre ledamöter som tyckte att vi var för med sig Sen är det som så att en doktorand som heter Karin Matti ville forska om svensk nazism 1996-1997 Hon arrangerade ett möte och bjöd en svensk livslevande nazist i 1997, hon hette Dan Berner och hon gjorde det med sin grupp på sociologen alltså universitetet i Umeå och ville testa dels vad han sa och dels serreaktionerna på sina doktorandkollegor och hon hade sagt till honom ja, jag vill se vad du ska säga och så sådär, och satt läggs på på det här tecknet, så hon var lika intresserad av vad han sa som om på de här återuppfattarna hennes arbete var godkänt att jag ska se hur folk uppfattar nazism och vad nazister är för någonting. de här killarna då för var killar, de känner sig obehagliga efteråt och gick upp till rektor och anmälde fyra mattig för att hon hade propagerat eller hjälpt till att propagera nazism och hon sa ja med det här är en del av din jag vill se vad som händer om man sätter på medan folk har en massa författare medier om nazism vad händer om hon träffar en nazism det här gjorde det då att eh, utbildningsminister Carl Tham sa att det här var inte heller Man skulle frånta henne hennes eh, doktorandplats, vilket man gjorde Man skulle skriva in universiteten och så här man inte göra och det blev en, en, en rätt sak där man kan säga att den akademiska friheten ganska regerat Det var ingen som stod upp, en av dem som stod upp på TV-Mattie Det var faktiskt jag nu idag. Och svart i kammer som var chef för att det inte. En annan akademiker, Kaiser Eko Fridman hon var professor i antropologi. Och hon var tillbjuden till ett möte av någon som av Massinvandringen 1997. Det var säkert alls djupt kan man ha några skådningar. BSS-skådningar, Bernhardt uppfattade var mest pensionärer. Självklart i det var i skåden någonstans. Och de ville veta hur, hur fungerar det här med mångfaldigt. Kaiser Gert från Tima, som jag har hon hade ett forskat på Hawaii, hon hade varit i Sydamerika, hon hade varit i Frankrike, hon hade varit i Amerika och hon hade gjort sitt i Kongo. Jag. Och så sa hon som du frågar mig och så ska jag berätta vad jag vet. Både hur de har satt upp olika kulturer och brukar de hållas samman ja, så vad vet jag om det? Hon är antropolog, expert på ljus och sånt. Hon gick dit och sa att nej, ja, det, det, det är säkert bra det var vad jag vet. Jag har haft en 5K till det. Inte säga att det brukar fungera säkert bra. Så det där var ju inte så här. Sen skrev hon två debattlattiknare och då blev det uppkallad till Lunds universitetsrektor Så tog det örat. Men man kan säga att det här ledde då till en sån här hysteri då, där, där en akademi skrev att som rasism. Att sämma till den här 20-åringen Bongo, han var i Kina-Nyka Och var nazist 2003 har också Dags att gå in i akademin Och styra och ställa Då hade Maslow Kamali Fått eh, Nej, vänta, han gick Inte redan så det En svensk eh, tattvist, vänta, Anders Kommer att på han skulle undersöka om det fanns strukturell rasism i Sverige Han hade 10-15 forskare En av de forskarna hette Masuk Kamali den annan hette Pauline Mellon Vad som hände efter några möten var att Pauline och Masuk Kamali sa att de här svenska forskarna Anders och våra människa De är svenska, och de förstår inte det här med strukturell rasism Ja men så har Anders om analysen vi ska inte bestämma om det finns utan, Eller vi ska inte bestämma att det finns Utan om det finns Nej, säger Kamali Det finns en svensk strukturell nazism, Det är det vi ska undersöka Hur den ser ut Och då, dessutom Sa då Kamali till Anders Och de andra personerna Stadsvetare Text genom åren Diskuterade honom, Att Masuk Kamali sa åt honom På grund av er utfärgade och utgång Så är de inte kompetenta Och vad är en utgivning och Mona Sahin var honom rätt det här är en riktig, riktig akademiska ehm, så att eh, Massoud Kamari fick ta över utredningen och den kom 1900 år 2006, det hette det blågula glashuset olika saker, integration svarta bord, olika saker och eh, som tur var så hade man letat ut salin till Gelsorbank och han var någon annan och tog hela utredningen och klättrade. den normala ätna man får det inte, så gör man på position utav det för att ta igen fram ett här åker de har det föreslaget och sen har vi då ett, man ställer ner ett Fox News som sänder igenom till 8 för att de i ett går de två som anmälde TV8 det var ut gudom skivan och rörs på det så två Politiker går in och kritiserar sändningstillståndet för en svensk kanal som distribuerar på. News. Om inte det är censur, det är det. Sen har vi mer censur att yrkesbrister Raya Freymans. Stänger ner webben. Det är något som händer på Världskulturmuseet. Och sen har vi vår <samt> egen justitiekansler som skriver en artikel i uppsatta tidning där han säger att ja, på grund av den globala krisen. Runt islam i världen Så var det bra att ställa ner De här webbsördarna Och eh, vi ska vara försiktiga Och skriva in artiklar som kritiserar islam Justitie-kallt Man har varit känd som det Annat är mm. uh, Sen har vi Lars Lilt Så allt det där kan vi Och sen har vi uh, lite annat mot Sen har jag gjort en lista här på saker som är sista året är det är ett och så är det olika fattförbunds och det är alltså inte bara Sverigedemokrater utan även Moderater och Kristdemokrater Den svenska kyrka det är en typ av förföljelse Advokatsamfundet LOs kampanj Bengt Westerberg har en massa konstiga förslag Allt det här handlar om att man vill motarbeta folks medborgerliga trygg och yttrandefrihet i frågor som man tycker är kontroversiella Det vet ju flera utav oss vad det kan innebära ehm, Och sen har vi Expressen som Richard-gruppens uthängare som var här innan djup Jag såg idag resten att eh, man glattar tag i Expressen eh, att eh, de har inte gått för långt i Sverige Att, att Expressen har haft ansvar på kommentarfältet Då har Expressen eh, Slags meddelade och Då har de gett ut bästa möjliga synpunkter, tagit fram de här viktiga namnen och sedan publicerat dem. Men det menar man faktiskt så kan man göra. Sen är det några ganska okomliga saker av folk som har inflytande här i landets debatt. Det är ju eh, Jonas Gardel, jag vill säga, Jonas Gardels biolog, Mattias Gardels, som är en professor tyvärr. i är också i Han och en älskad feminist som heter Maria Svela. Det sker alltså ett förslag, där man skulle <går> också ha ett förbud av kritik mot islam, invandring och ökning. Det är helt sanslöst, det finns på webben, ni kan läsa det, men det är inte sanslöst Professorer är så det är att debattera, och, så. och sen kommer det till något riktigt tragiskt, nämligen en bekant för mig Perström som precis som jag, en vanlig privatperson, han ägnade mig om 5-6 år Två till barnen och Och hade suttit på källaren Och heller och knoppat ihop En massa saker kring feminism och genus Debatt som han hade missnöjde Han är inte typ ut fyra böcker Och höll igång Någonting som han kallar för Jämställisterna och genusnytt och sånt um, Jag tror det var 2012 Så kände han sig Det här orkar jag, jag har gjort i fyra år och jag har fått så mycket skit Det var tror jag, på våren så jag, jag, jag lägger ner Ett halvår senare efter han har gått ut och sagt jag mår så dåligt att hålla på med det här. Så sätter Martin, Maria, nej, Martina, Martinelius upp en föreställning på teaterrundskaladen för fyra. Kostar det 350.000 och sätter en föreställning. Hon som föreställning. Och har pengar och stoppat och stoppat som heter Vita kränkta män då är det en bloggare som heter Kama Sofagari, tror jag som jobbar i processen på, på radion aftonbladet och aftonbladet han har satt upp en, en pjäs utifrån saker som han har fått på Facebook där alla har hånat Per Ström pjäsen går ut på att en person har en mask Per Ström är lite mer framtiden än sådana karitänder göra, lite, men en mask och så två stycken sockerbitar här, och den här mannen som då ska vara Per Ströck oavbrutet i en timme på olika sätt och det, det här är så det här är som sån det du skattepengar mot en ensam person som privat har dristat sig att säga att allt i den här genusdebatten och feminismen är jag inte nöjd med jag har några synpunkter jag vill yttra mig jag heter Per alltså, Jag han ser i riktningen här det är ett helt uppgående man gör alltså föreställning om hon något det säger oss som har två personer det var inte något det var det det är en bild på Persberg på framsidan. det är en, en genomgång av alla hans saker alltså. det är vad jag vill kalla en stadsöverstund och sen ja, och då har jag då tänkt kring de här sakerna vad beror det här på alltså nu har ni fått en bild från världen och sådär jag nämnde invandring, jag nämnde islam. Jag kan nämna kvinnokamp också. Jag kan nämna en andra saker. Äh, jag tror helt enkelt att det har skett en förändring i vårt produktionssätt. Jag är egentligen att gammal maxist. Vilket betyder att jag tror att produktionssättet. Men hon har förändrats och färderar också det gruppen i motståndan Vad jag tror har hänt sedan 60-70-talet är att tjänstesamhället har tagit över Så det här med folks åsikter och kultur och värderingar har blivit en del av produktionen på ett annat sätt än det var tidigare Tidigare kunde man så se, gå till gläppande band och det blev som om man var och och med för kvinnosyn och och men hela idén som särskilt talet varit att integrera människors personlighet kultur, värderingar i produktionen och då blir allt det här med att öka eller det minska eller det begränsa eller det fixa det med medborgarfriheter det blir en del av vår produktion det här ser man ännu tidigare idag när reklamen kommer in väldigt tydligt om att man använder sin person väldigt mycket som ett barnmänniskor men han skriver SD typ både med det det är ju två saker som har liksom, dragit alla de här sakerna i sin spets och det ena är då invandringspolitiken integrationspolitiken å andra sidan misslyckadet med den då som har gjort att ett parti har gått fram och fått dra åt sig allt Uppmärksamhet kring att i de, Sverige demokrater, Men Sverigedemokraterna och invandringen, de är bara symboler på ett missnöje. Och symboler för det här begränsningen av yttrandefriheten. Tittar jag på Sverigdemokraterna så, ja, det är invandringspolitik, men det är många andra saker också som folk som sympatiserar dem eh, är missnöjda med och som de märker deras att deras yttrandefrihet begränsas i. Tittar man då på, som jag har skrivit min seriebok Där som är lilla borta 200 kronor Då är det så att Man förlugnigade vanliga arbetare När de försökte ta sig tunnet i vatten Susanne, Ratskapskapspartiet Och LO Var ordnade de ansågs vara obildade, man ansågs vara alltför ja, smutsiga för sjukna och så vidare. Vilket de antagligen till stor också var. Men man organiserade sig man i studiecirklar man byggde folkhögskolor man byggde folkrörelser, man slängde ut eller, de värsta typerna för kanske till syndikalisterna och En hel del kan man säga och vad man fick fram var en väldigt bra och stolt och ansvarsmedveten folkrörelse nämligen den svenska arbetarbrörelsen som tillsammans med liberaler byggde upp den svenska folkrörelsen men från början var ju de totalt förtryckta framförallt när det gäller att yttra sig väldigt mycket av det som heter folkbildning handlar står att stå framför folk och kunna prata och då var folk nyfikna på hur kan jag kunna göra sådana saker som jag gör står framför mötesteknik och sånt Så att det var ett behov hos de första arbetarrörelsorganisationerna att lära sig dels innehållet men också förmågan. Vad som hände sen att man lyckades för folkhemmet, man tog också över staten. Och då är det som sagt William Oberg redan 1965 som noterar det här begreppet som han själv. tror ja. Demokratur. Alltså bland av demokrati och diktatur. Jag vill inte läsa det här men se vad det står mitt på sidan där. Det handlar ju egentligen om att En demokrati är En demokrati bara till namnet För de som har makten använder Staten för att inskränka Demokrati Det sa han inte när han var Vissa av är helt Otroliga ut Man riskerar att ha med sina Jobb, sina åsikter skull Utsatt för politisk våld Av politiska motståndare Och staten ser mellan fingrarna 1998 så använde man AFA för att åka runt på Svenska skolor eh, Chefen för koron för Levan eh, Historia Eller en av hans hon var en av chefarna där Hon tyckte att AFA var så pigga och trevligare att de var det var vår Det att man hade rådnare lite längre upp på den tiden Men man använde alltså ett uttalat våldsikt Sen finns det annat saker jag berätta om. Men det, det intressanta är alltså att äh, man har alltså staten mot sig. Lagarna är till för de som har makt. Du kommer tillbaka till det här: att alltså, städer inte ett skydd för medborgare Ja, så blir det, äh, alltså, det är inte sundt. Men vad som hände sen på 70-talet som är lite glädje, Jag har ju fått 58 så jag tillhör 70 sjutton. Det finns Det finns rö rörelser Utanför det här som försöker Och artikulera artikulerar ändå Viss uppdrag mot myndighetssamhället Det är med det här är det förbundet Alltså Är det hår som håller sig Det fanns eh, Ett par andra alltså Klientorganisationer Som har organiserat socialt utslutet Är Folket i bild, var en tidning som också gjorde det här och alternativ också, så det fanns på 70-talet tycker jag som jag minns det en viss flora av åsikter man strejkade man hade bild av men man sa precis faktiskt rätt in i, i, i tele, televisionen vad man tyckte tänkte. Det vad man hade inte så stort pris det var så det var, det var just därför jag tror att just industriearbetarna kunde göra det och övergången sätter och då blir de så ängsliga och vad vi har idag är ju en medelklassängsland en medelklassradikalism de gör så här och medelklassen är jättekänslig för vad man ska tycka och tänka det jag. och det är de som segrar sen på 70-80-talet eh, och vad som händer då är att Arbetarklassen är inte lika radikal och arbetarklassen minskar också för de revolutionärerna. Så vad som hände på 80-talet, och det här är en bok som heter då, de Fatta till här det finns på av en brittisk pakistanisk eh, Han beskriver på det här väldigt tydliga sätt att när vänstern står och fallar där i, i England, de förlorar ju. Eh, och kanske inte 1.9 och vi får ta det så har vi den som inte vet det finns inga arbetarna som är utstötta grupper och då är det framförallt muslimer alltså i miljön inre som har bättre folk man har samma idéer, vi ska kämpa för rättigheter men man byter grupper så man byter liksom från arbetare till invandrare till det här andra till invandrare kan man lägga andra kategorier som man anser sig kunna föreslösa det kan vara homosexuella, eller minoriteter, så minoriteters rättigheter det är vänsterns nya stödtruppe det är bara det att när vänstern tar sig av framförallt eh, bakåtsträvande eller ska jag säga reaktionära muslimsregionande då handlar den ju totalt fel det ska inte komma till men det så alltså sker helt, och det, det kan jag hålla med om att vänstern tar över en agenda så, alltså en, en intolerant grupp, och säger att alla beskriver det bland annat. Vittna på någonting taget i dag, vad som kan vara ett till att det fanns en del där det finns fortfarande. Men alltså, vänster tar över vad som är vi själva inskräcker. Så vänster transformerar sig till det vi ser idag. Det är en vänster som inskräcker tygutvecklingen. En vänster som vi har ett förbud mot att kritisera religion det där är så bakräckligt att det kan bli där vänstern har alltid stått för mer vitalitet stått för att du ska kunna kritisera religion istället vänstern är vänstern som säger nej, nej, nej, vi får inte kritisera någon annan det är så att vi görs en och sen har jag skrivit en massa saker längs upp i sidan på grund av Alltså, vad som sker här, det är, en, det är ett kulturkrig. Och den här kommer tillbaka till att, Vad som sker på 80-talet har riktigt talet till England, är, eller så i USA förallt. Den amerikanska vänsterna har aldrig haft speciellt att kontakt med arbetare. Det är ju väldigt unika sven här, som vänster som har som när jag arbetarklass. Det är faktiskt unikt Många ställen i västvärlden så har man en vänster på ena sidan och så i USA har det varit så Men det faktorer, har funnits tidigt framförallt Demokratiska partiet och Amerikanska partier har haft En viss organiserat samarbete Mellan Demokratiska partiet och arbetarklass Vad som händer på 80- och 90-talet I USA är att man får något som kallas för kulturkrig Och då kan man säga Det som hände i USA Under 80- och 90-talet Det är exakt det som sedan 15-20 år sedan det händer i Sverige nämligen att du får olika minoritetsgrupper som säger att mina barn i skolan eh, vi är svarta och vi vill lära oss svart historia och så säger man att ja, vi är latinansk vi vill lära oss latin, latin, latin, latin, historia så, och latinansk historia och homoteströra alla sexuella minoriteter, alltså att man får den här uppsprittningen och man börjar kritisera det här att döda, vita heterosexuella män det vill säga Shakespeare, Galilei De Marenda, Men hela kritiken mot Att det finns en västerländsk Manlig vit medelpass Som har format den här kulturen Gör att den är förtryckad Att sen andra Att man ta del av detta Västerländsk kultur Det, det, det tänker man inte så mycket på Men så här, Den här striden som, som Man kan säga att vänster vill föra I USA på 80-90-talet För olika literitetsgrupper för att de ska komma till det. Det kommer sig in i Sverige. Och det är där vi ser att man märker historier som att folk ska säga att de ska rasifierade. Det vill säga att de blir brunna. USA har ju en svart andel på omkring 15% av de spärningskriven där. De har en kolonial historia. Möjligen här det intressant i USA. Vi att prata om hur Hufberg målade. Niklamt som aldrig har haft det här att börja det är ett i skattet kolonialt i kunstet i befekt Det knäppa här öden, som år på 1600-talet och som då på den upp till och av men så låts upp till och där någon kolonialmakt där är så att vad som händer med vänster så vill jag säga min fiendens fridiga är min vän. så det här att man tar över eh, att försvara islam blir väldigt märkligt när man anser att, att muslimer är förtryckta och därför ska vänster föra deras fara. Säger att Sen förtryckta själva står för ibland då, kvinnor förtryckta för akvara värderingar, antisemitism och sådär. Um, det är alltså då, när jag skriver här då eh, tar bort ord ta och vårt tankar ta bort vårt frihet. Alltså det här att förbjuda vissa ord vissa begrepp gör att man är styra tanken. Nu har, har vi ytterligare begrepp vi ska försöka använda oss och, och det som kallas en mjuk totalitarism Tut totalitarism det är det som fanns under Stalin, under Mussolini och Hitler, det är en total i samhället en diktatur är totalitarism det är det. men en sån här mjuk totalitarism den ser till att du själv inte du tänker det du inte tänker inte säger det du vill säga. Inte känner det du, det, du, det du känner. Inte ser det du ser. Och jag som pappa till en dotter sitter hemma och så kommer dottern hem. Efter skolan och säger far fan, kallar mig för svenn och hur Jag har även gjort det att min dotter går ner. Och så nästa dag går jag till jobbet och så träffar jag med en del som en Och så sitter vi i fika och klockan ner och så säger jag, fan, vi går ner och jag kallar hej. Japp. Nu har jag varit på Vi hinner inte hela där. Det är över en timme långt. Ett föredrag från mars 2014 om yttrandefrihet. lite. Ja, inte det bästa ljudet precis. Han hade inge, ingen mikrofon nära sin mun precis. Det var ett visst avstånd hörde man där. ja. Så det är lite avstånd till mikrofonen. Men i alla fall så har det varit en sändning från. Sverigekanalens webbradio här 15 november 2014 Och eh, Vi har fått en inspelning där Radio Frekventa och i alldeles halvtimme Här från B-datorn som är Upplagt nu Och någon gång Efter 1935 1935 Någonstans här så kommer vi lämna eh, Och övergå till Spellista på Winampen Klockan 20.00 kommer Radio Länsman med ett nytt program och direkt efter Radio Länsman. Eh, Radio Länsman idag var ju bara 40 minuter långt. Eh, sen kommer White Voice avsnitt nummer 78. Eh, jag tror att det är mer än två timmar långt det där. Nästa schemalagda program kommer alltså klockan 20.00. Radio Länsman, nytt program. Direkt efter kommer White Voice med ett nytt avsnitt nummer 78. Som ni kan besöka på whitevoice.com Jaha Nä Joho Jaha Jag satt här och väntade på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 Uh, <här> ja. uh, jag skulle uppskatta fördröjningen till kanske två sekunder ungefär. Alltså ungefär två sekunder efter att jag har sagt ett ord så hör jag, hör jag det ordet uh, på B-datorns Screamer radio. Så att vi ser en fördröjning på två sekunder här. Men ändå är det inte riktigt realtid. Är, normalt sett är fördröjningen ganska lång. Eller halvlång, ibland är den lite kortare. Och nu är den extremt kort två sekunder alltså. Det var i på att det är olika fördröjningar, olika tider på dygnet och sånt. Men det borde väl vara lång, lång och seg fördröjning hela tiden så att säga. Det varierar alltså. Så därför blev det tyst ganska länge här. Därför att eh, när jag lyssnade på Screamer Radio som streamar ut kanal 1 så var det alldeles tyst där. Men sen hörde jag att mikrofonen var öppen och sen när jag sa någonting så hörde jag det precis nästan direkt efter jag hade sagt. Så att jag blev lite förvånad över att fördröjningssignalen var så kort. Så att vi har publicerat Råde Frekventa och jallra halvtimme som var ikväll. Och sen ska vi hitta en inspelning här som förhoppningsvis är en enda ljudfil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 på Skype, chatttexten och även på e-posten. En gång till här hade han meddelat att han dessvärre fick ett förhinder någon gång under lördagen här. Så att han kunde alltså inte medverka. Vi fick improvisera lite grann då. Dels så hade vi kört äh, nyhetssvepet här men glömt att spela in. Men jag läste om just den här krönikan på minuter från Björn Nordström publicerad på Apex oh, oh, slatt var det väl eh, mycket intressant eh, fakta och statistik där om eh, USA och Kanada var det ju om olika invandrargrupper klarar sig en del klarar sig bättre och en del klarar sig sämre det är olika variationer och han tog just upp eh, arabiska och afrikanska invandrare klarar sig sämst Uh, och här hörde vi en del av ett längre föredrag. Men tyvärr så hade ju finns på Youtube det här. Uh, John uh, Sundesson hette han, ja. Men han hade ganska långt avstånd till en mikrofon. Uh, man hörde vad han sa, men uh, det var inte sådär nära mikrofonen precis. Det skulle ha varit starkare mikrofon, helt enkelt. Kortare avstånd mellan han, han och mikrofonen. Så att det var... Uh, inte det bästa mikrofonljudet så att säga. Men vi kommer tillbaka nästa lördag får vi se om vi är med oss karpstrypan eller inte. Han kan ju inte riktigt medverka exakt varje lördag. Uh, och uh, jag har tagit kontakt med lite spelmanslag och sånt om de skulle kunna tänka sig uh, att skicka en och cd-skivor här men jag tror inte att de vill det. Man ska nog beställa. Uh, Konstigt, teby Teby spelmanslag ingår i Dalarnas. Och Stockholm heter inte Spelmansförbund, det heter Spelmansgilla. Jag har äh, några inspelningar här. Äh, så att säga, det är svårt att få tag på såna här spelmanslag. Besöker man hemsidorna så kan man hitta några cd-skivor som det går att beställa där. Och några som skickade mot faktura jag tror det var 150 kronor styck. Uh, vi har en inspelning här Nämligen som heter Spelman heter den. Uh, Ja, vi kommer att köra live Nästa lördag Och sen finns ju också möjlighet Några kvällar i veckan Att köra live också Så det var det jag tänkte ta upp med Karpstrypan Om han kan medverka Jag tror det är onsdag kväll Så kan jag köra live ett program jag tror det är 18.05 vi får ju besöka då korta punkt nu nästa veckans program. Men det finns en möjlighet att jag kan lägga ut live. Det är inskrivet i schemat olika alternativ och live sändning. Någon kväll i veckan där och då skulle kanske Karlsbystypen kunna medverka mellan 18.05 till 19 tror jag det är. någon kväll i veckan där. Så ansvarig utgivare var varit Gunnar Andersson Och eh, Julienberg blev bortkopplad också där. Det var ju tyst en minut Och då kommer slingan in eh, Vi har ju mitten på november Så att vi har väl eh, Om jag fattar saken rätt Så har vi två lördagar kvar På Stockholms Radio. Vi har fixat en ny server sen Som ska ta över anslutningen här På C-datorns Winamp Anslutning nummer fem Det finns bara fem anslutningar Och sen har vi inte kört det här streamingsprogrammet Butt på väldigt länge heller och inte heller Icecast-serven där man får en stor spelare. Med volymkontroll och stora VU-metrar. Men jag vet ju att det har fungerat där. Sen tidigare. Då hittade jag ett bra program för att ta emot poddprogram också. Som heter C-Pod. C-I-E-Pod. man kan spela upp poddprogrammen direkt med en spelare. Verkligen snyggt. Och det var tydligen från 2007 där.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 om ni lyssnar på natten och undrar varför det blir avbrutet någon gång ibland så beror det på tekniskt underhåll, Windows Update som bryter. Alltså det startar om datorn. Oavsett om man vill det eller inte. Klockan 20 kommer Roger Lensman och direkt efter White Voice. Roger Lensman är väl bara 40 minuter långt. White Voice är betydligt längre. Det är långt mer än två timmar. Vi får önska er en fortsatt trevlig lördagskväll. Och jag vet inte vad det blir för väder heller. För det har inte varit det allra roligaste vedret. Och eh, jag besökte kyrkogården här i Långsyttan. Det var inte speciellt uppiggande Men eh, tittade där var det några som hette Andersson faktiskt. Jag tror att jag sätter sett ryska namn också. Och en del gravstenar är verkligen slitna kan man ju säga. Eh, vi ska se här om vi kan spela upp.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 Lilla prästgård i Västergötland Och där var vi i 1887 För att glädja så tog jag fram igen som jag just fått i julklapp Och någonstans så smög jag mig tidigt in i hennes kammare Och satte den här gillan framför munnen och började blåser allt vad jag orkade ja då mun vaknade naturligtvis Utan i detta förskräckliga unge men hon letade fram en krona och så räckte hon den till mig och sa hörru min lilla gosse här har vi en krona om du låter gamla mormor sova i fred 1905 när jag gick i Uppsala och studiade att så fick jag eh, i Växjöta nationen jag var alltså medlem där vi utdelade sin sommar eh, ett stipendium till eh, de som ville på sommaren ägna sig åt folkmusik upptäcknande. och då var det två av oss från nationen som anmälde oss Karl Han var en mycket duktig jurist, hade fint fint Och Tillsammans så fick vi en stipendium på 50 kronor val. Och det skulle räcka för två månaders upptäckningar. Ja, 50 kronor, det var pengar på den tiden. Men hur som helst, så vi fick ihop i alla fall... Jag fick väl ihop jag vet inte hur många stycken, men ett 50-tal, för 60-tal och han ännu mer för han kunde komma igen och hålla på. Jag vet med mig att jag har besökt 43 olika länder här i världen och inget av dessa länder har saknat folkmusik. Inte ens...